Jemi në takim të drejtë për drejtë në misioni që ka thëtë feja dhe sonte në pjesën e parë që është erezëruar për të trejtuar një tem të saktuar edhe pse kemi përzjedhur të flasim për një tem nga tema që kanë të bëjmë me dukurit negative me gjithat kemi vendosur që nështë të flasim për atë tem por që pjesën erezëruar për këtë tem të jakushtojmë pytjeve që kanë arë nga në juaj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 i zbatëm simet e Zodin Gjelle Gjelaluhu, i këte Allahu Tevare, këteala, fortifikuhet në fortifikate në kështirën e fuqishmet e besimit, të zimë nuk ka mundësi, nuk ka mundësi të thyën shëjtani, nuk ka mundësi të dëpërtonë brenda saj. Për këtë arsuje, të shë undesha të mire më tirët me komentimin e kësaj që është për men, se sa me shprejnë adekuate që ka dhe me aspektin gjuhësorë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 i bje i afrosh, e i uqasa u largova, a ka kësi kuptimi? Nuk ka kësi kuptimi, jendë prafër ta por tash, cila shpreje më adekuate në aspektin gjësor unë nuk duat mirë me te nga se këjta ka në përktyezve, dhe atyre që jene eksperta dhe gjuhës shqipe, por po flasë në aspektin kuptimor nuk ka dalim shumë më sërë kuptimeve që mund ta që mund ta uh, deformojnë kuptimin e ajetit që mund ta deformojnë kuptimin e ajetit, Allahu edhe në mësë mire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 Dhe nuk është e lejuar për shembull se nganjëra mund të punëtorit ankohet, nuk pomblën. Për, për shembull unë di disa njerëz nganjëra vijnë të horx, unë punoj punoj filoveani. Ai nuk punon mu në mufal, pra pengon namazën. Ka ndodhi për shembull me ful me dikant. Qysh po i pengojnë për namazet? Ti musliman, ato hoyt nuk i pengojnë nga namazi, por i pengojnë nga humbja e kohës. Ata për të fal namazin duhet 1 orë më bogati.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 A komunsi të bën padresë puntori, komunsi. A komunsi të bën padresë punësi komunsi. Të dy palët keni frikë kallon rruajin nga padresia. Ti që më rrogën dia, nëse në qoftë se keq përdor punën, nuk e krysi duhet. E ke fituar haram, jo se duhet. Ti që keq përdor puntorin në emër të një roge, djevollëse djersa ti të mallkon. Lodhja ti të mallkon. Në qoftë se keq përdor dhe e shtyp dhe keq trajton, duke u munduar që ta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 Duke detyruar punëtorët që ata drutë të shtëpisë që ka blerë pa shpëjtja banet, ata ja çoptojnë. Pastaj t'i ja kryjnë kët punë, punë jashtë punës ti. Punë duhet i kamunë, çka janë kta? Sarskan punë atë punë, do të bëno punë tjera, veç mos rrinë. Çbëm kështu. Te ose ofroj punë për shkëni marr vesh, ose mos ngarkoj më atë që s'i marr vesh. Qes nuk osi obliguar aj me kry punë për shka nuk keni marr vesh. Andaj Muhamedi mëvon el muslimuna ala shurutihim ka më pejgamberi sa o salem se muslimanet i përmbanë marveshjive dhe kushtve që i kam pranuar. Ata janë që i pranuin këtë qështje. Aja marvesh në t'i kaqë, kaqë. Dhe në qovë se më vonë, e kuptanë, se vala kom pranuar të kushtve, për nuk po më i përbalu. Rengull, unë e ofrej këtë opcion me ndryshu marveshjen, që se përndhën si pranën, dëshu, nuk pranën, Nuk kam unë si vdoj në komunë shtëpë me Bardukshit, në fund muaj duhem shupun. Në rregull. A marrveshje? Ose për shembull, pundhënsi thot, "Për rrugën që vë të hap, unë mendoj se duhet hala me në dhët, mu, shhtot, të ngarku me punë." Po ai thot, "Nuk më jena marrë shto, online fal, po atër, muj, muj dit, atër, izbatu, atër, më duhet edhe ende punë." Atë unë po dua afa 2 muaj, 3 muaj ditë me jetë një punë tjetër, datë mendosh përto kushte, nëse nuk do më zbatu, atëra më duhet që me të largu nga puna nën mardi kanë teatër, çe punan me këto kushte. A marrveshje?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 do që më nduor se je duke e bërë ki dikujt kifri Allah xha Leuala open dhënës ti ç ekipon tor kifri Allah xha Leuala se nesër ke më pas fëmijë ose ke fëmijë vallahi sikur të të popullin haku i huajt nzen haku i huajt nzen nuk ka mundësi me ishpotu, aj, vallaj, i shpottu ai vallahi që ka këç për haku e dikujt kur ai që ka bozu dom dikut kurs ka mundësi me shpottu ka me nzon haku erdho kur dallona ruajt prandaj kimi kifri Allah xha Lejlalu dhe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 A se martesa nuk ka të bëj vetë me ty. Martesa ka të bëjm në kuptimin e hargjimeve dhe organizimit ma te për të kom babës se ty. A se baba ka të bëjm me mbolesin e hargjimeve, me ftesin e musafirve, me organizimin e dasmës, i tëkojmë babës. Ande e mullim e besedohet. Neve na duhet këta bëjmë. A po duhet të fësim kach musafir, duhet të kemë, duhet që këtu këtu, këtu gjirat i blejmë, na duhet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 ë uh, pyetja rrodës shikuar nderuar thot uh, kur duhet ta themi duani istiharas ë uh, a i themi para se më dhon selam apo pas se i japim selam istihara është kërkim i hajrit, kërkimi i të mirës. Në njërin përshëmë nuk din kat jam ban. Edhe kjo është e mirë, edhe kjo është e mirë. Të dyja të mira, por nuk po di cilën më zgjidh. Fejllomën e të në ka propozuar dhe na ka rekomandu që ta fal namazin që quhet namazi istiharas.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 Kjo thasht në rast se ti e din duan përmesh. Në qovë se nuk e din duan përmesh, kene me menezu, atë leze e pasë selamet e të rasht në regull, Allahu e din mësë mirë. Thëtë prindë të mi e kundështojnë finë dhe më kundështojnë mua. Unë mundu e me i respektu dhe musil mirë me ta. Pyte ime është, a hinë gjuna mësë me i dashtë prindë? A duhet me dashtë dhe më rejtë për Allahon?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 ata i dojmë, ka se kemi prender, dhe duhet të dimë të dalojmë mes të të në dyjeve, mes dashurisë ndaj individit, dhe mes dashurisë dhe urejtës për veprës e ti, dalojmë mes të të gjyëgjerave, që janë shumë më rëndësi të, të ndohen. Për ndaj, mendoj, se para se të mendash të kjo pythja, ti duhesh që të munduash të fitosh edhe më tepër dëshurin e prender, dhe të ofrash atyre dashurin edhe më tepër, që kjo dëshurit të reaksen raportet, që kjo dëshurit të zbutë dhe të ullë tensionet, që kjo dëshurit të bënë që të mirë kuptohemi, me zvetë, nga se vëllahi, dëshurit e bënë atë që ndështa shumë, shumë veprim, nuk ka mund si të, të bëjnë. Njeri u përshambull e urën e veprim, nuk e danë. Mirë, pa në moment në kërë aje veprim bëhet, dhe vje si kërkes, e ati që e danë shumë, e bënë e bën nga se dashurija ndaj ati që pa e kërkon, ta bën të dashrë dhe vepër në që e ka kërkuar. Pëndaj, në që se ka dashrime së prindëve dhe fmive, a ma dashrit kultivuar të mirë, mirë kuptim, ka silet mirë, apo ti e arrinë me e ngritë, dashurin e prindëve edhe ma te pëndaj te, me silet e mira, me butësi, me urësi, me mirësi, me kontribut, me lene logellevole, sa ma të i përshtohë dashuria, ma tepër ulen, te për ullën të nësion dhe kondrështimet. Edhe ti, ofrejt dëshinë dhe ma te i për atyre. Tërgojë së so shumë i danë, po, ofrejt atyre, për që a faj, falju mirë, më nëse, kjo është e që duke të bëjmë. Para që të mendojmë, a mi u rejtë prendë? Nuk u rejtë prendë, nuk ban mi u rejtë prendë. Në regull, ata mund të bëjmë një vepremë që nuk u rejtë prendë, së pa pajtojme se pa e kondrështujmë Ju thimi se kjo është pifes, kjo është pimeje. Allahu na ka msu kështu. A dini çka do thotë me urrëjt namazin? A dini çka do thotë me kundërshtudi kanë me krynje obligim të Allahut? Kjo është më e madhe. Unë nukua dëshmëjua vasti të keqë. Mundo që tua dëshmohesh se ata po dhimsen ty. Tua dëshmohesh se sikur far interesin këtë për vetë se kërkime të vërtetës. Dhe mënyse me këtë metodë me, me lënduar apo zgjidhen problemet shumë më mirë, shumë më drejt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 Musliman shqiptar që mund ti ti përzgjedhësh që njëri për di tjetë nga bashartë të ardhëm burrët, do nuk, nuk është në krizë për për burra të shqiptarë si musliman e tash të kalojmë të tjerë. Edhe pse thash mund të jesh nga të tjerë, ndoshta më të mirë shumë se shumë kanë iku këtu që jemi. Por po them është është një është është një mendë një vendim shumë shumë shumë e, i rrezikshëm. I rrezikshëm qase të mungojnë shumë informata, dhe e mirë kuptoj familjen tënde që në këtë drejtim nuk, nuk mundet me të kuptu drejtë. Mundet mund me të refuzu, e kuptoj. Por, normalisht, dikosh që e nje, së është kom bit, apo, kjetu me te, po më nje me familjen, një hënje, ku e qëfar, ka njerë që i njojnë një një një një një një një një një një një një një një një një një një një një një një nj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 otot janë pjesëmarrës të kësaj marrëveshje dhe këtij kurrizimit. Andaj na çuhet të dëshirojë të ketë lidh halal me ikë për gjëra sigurisht e ke për mand, duhet që dikush nga familja e babait apo kush veçoftë ata apo të shkon tek prindi vajzës, dhënë prani të dy dëshmitarëve, apo dëshmitarë që janë nga shokët e juaj, miqtë e juaj, të dëshmojnë këtë ceremoninë. A të cilat ndërtohet në kërkesë dhe pranë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 ja po përhaj dëshmitarësh aty dëshmojnë se është bër rëmunia si duhet, është bër kërkesa, është bër pranimi dhe pasoj pastaj keni hallall me dal me ne në bisedu oksë marrë. Por pa bu kjo atë nuk legitimon raportet dhe nuk mund të ikni për gjinohet. Veçë dy vet nuk mund ta bëni këtë. Veçë dy vet nuk mund të hakoni këtë cerënga se kërkohet një prezencë e personave të tjerë të autorizuar për ta bër këtë cerëngë valide. Thotë Çelik është më çën çndrimi jon më i mirë për balln mediave, që gjithkohon po na luftojn. Po i shoh ka dollazni shkojnë mirë me komentu shtuaj me gazeta dëshme kështu me radh ka përmendur edhe në gazetat e Spotumi përmend, a duhet më umar me ata konkret apo me ignoru totalisht. Jo, mendoj se nuk duhet me ignoru totalisht, por nuk duhet me u marr me ata totalisht. Kë kanë kupton kë. Duhet të dim se kush mirret me ta dhe duhet të dim kush nuk duhet mirret me ta.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 për piekje, uh, për mes disa fakteve historike, për shambull, të shtrembrot një e vërte islamve, atër kamës të mështë më historian, kontelektual, të sfirave të lajlajshme, të mund të raguajnë nga profili tjure, dhe të mbrun islamit. Por jo i qdo kosh, jo i qdo kosh, për daj nuk duhet të rrim duar kreq, duhet me ragu, dhe reagimi të jetë me matë, duhet të jetë i matur, i urt, të dimë,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 Çdo nat not ke një ushtrim posaçëm që është hallve, se hallojun rabet që soemi, qësimi, e ambël, ambël sir. Ne kemi të ngajuar rabet që diçka ambël tat, që të morsuemi, ngasimë të disponuarimi të zgjuar këtu më radh. Era pse nuk duhet, nuk duhet kjo të praktikohet për çdo nat që vije ngase ka shumë nat që quhen tek në të, të mbyja e nuk kjo të mbyja, as të vugla jo në të zakonsme. Trondomta sugjeron tjetër. Prandaj nuk duhet Edhe këtu më ulshu shumë ç'të emërtojmë në caktuar sinë të mëdhaj dhe ti festojmë të kemi një trajtim të posaçëm ndaj tyre duke marrë ushqim dhe përgatitur ushqim posaçë për të ëmbëlsira, dashaj në realitet nuk qodbejmë natë të mëdha. Kjo është asha pa ta dëshir ta them në këtë pjesë dhe me këtë kemi dhënë përgjigje në një pjesë të pyetje që kanë ardhur nga ana juaj shikuesve. Ne këtu e bëmë një shkputje tash dhe rikthehemi pastaj përsëri, por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 Pashtë me të ekranë të juaj, është faqë në numëri telefonit për mes të cilë mund të inkuadroni në këtë emision duke bërpytë të juaj dhe sugjërimen nga në juaj. Duke mos humburkon, une e inkuadrojtë të telefonën e parë që është duke pyrtë të që nga kuaj e pauzës. Ordënëni? Uh, selam alejke. Alejkum, selam, arhamtullah. O, të kam një pyrtës. Po, ordënëni? Uh, Doshka me jëzitë uh, gjënazja kurëtës, pëse nuk Qësh në ngrihës, uh, uh, po kuptoj. Në ngrihës jetë buta, ashtu që është vdes, qysh nxjien gjinazet për shandëra, ëh, një gjinazë në ku ngrih, omete të vet. Po, po, është qartë, po, po, është qartë, e qartë. Aleksandra voz, josë në mirë. Akoma më kaluam shumë natë. Kto më atë për kan bëjmë aspektin më ndoj ëh mjekësor ëh saqë ka edhe aspektin fetar. Do të shtongja e trupit të gjinazës apo mos shtongje ai. Sikurse e përmend pyetja ngritja e saj. Nukos ta ngritja shtongët në qelizë gjaku dhe kështu që gjymtyrat ësoje shtonget caktuar. E pse ndonjë Gjenad nuk shtonu nuk e di, gaz nuk ka shpjegim fetar për këtë. Kjo më tepër ka të bëjë ndër të një aspekt mjedizonal, që doshte ende nuk është ndal për arsye të caktuara ndersa lëviz di ku gjaku ende ka mit. Med... Kam u dit kët këtë sëqarimet të ndryshme shkencore e që fetarësht nuk këndë një spejgim të saktuar. E nëkodrujmë telefonën tjetër? Urna. Alo, mim, mim Rama. Më falim është një pythje, të ashtë? Po, Urna, përndëgjojmë. Nëse njerët e henë dreqës të të masë, të të masë po, qësh i jetët? Po, e qartë. Së të jam aje.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 Mirë po me forma në mele këtë hajmali, pështille këtë këtë këtë, bëne kështot tani me dorrima, me gjirat që përdore këtu në gjitha, gjirat që duhet të largohën me atyra përën. Ndaj me lezim të Koranit, me sabër, me adhurim dhe i zotë gjellë e gjirë alu, me namaz, me përmenjën të Allah gjellë e gjirë alu, me agjirim, me lejnë e latën në poshtës shëjtani dhe shëruat njëri ju. Kemi tjetër telefonat që Aleikum salaam, erhutullah. Ne shtanë kryte me vë. Po, Allahu. Ne shtanë kryte që kam uh, haran parat, që më çan diku prej prej jashtë, po për shembull përmes bankës me imot, pasi që dihet at, se aty në atë on oni po tingjet ta thoj shumë së çat. Po. Edhe desha me ditë a gjithë kanë mësuar hadithin e pejgamberit se që e ka mallkuar Allah atë morjen e kreditit edhe atë që nënshkruan kontratën. Po, çartulla, çart.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 në vend të ndën, nga Gjermonia, do në me i dirgu nga Zvistra, nga Suedia, nga ku e diku, do në me i dirgu në Kosovë për shamu 500 euro. Dhe a i me ti dirgu këtë para, në marrështë do një lëj fitimi, se për ta oferin shërbim. Dhe këtë dretim nuk ka diqka të keqem i mërë më të para. Këse kjo nuk bëhet si kurse kredi marja. Dhe ti ato para së për i mërë barqë. Kredia dhe kamata është problem se ti i mërë barqë, apo n e nuk lejohet me fitonë nga amorti i borxhit. Nga se i dërguari sallallahu selam ka thonë: "Kullu qardin jarna fa huwa riba." Çdo borx i cili sjell përfitime, apo ai është kamat. Fitoi 100 euro, mi kujtën 120 euro. I ofitoi 20 euro nga borxhi i to komia. Kjo është haram, kjo është kamot. Mir po, dërgimi i parave, çiki tua pa borx, dhuratë tjetër dhe për kët shërbim paguan aty qi borx parat. Nuk ka matë, nuk ka të bëjmë a të di që ti e përmende Allah dhe në masë mirë. E nëkodrujmë telefonatën e radhës. Alo? Urna. Alon, në në në në nga felëzorë? Po urna, u në ndëruar. Da të më dheqëm e të përshëndisë si u njësë. Zotë, shumë dhejtë? Ka që dhejtë, e jam shumë i kjorën dhejtë. Falëm në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në Si duket nuk kemi për momentën, po këndën për lëndin, si të qoftë. Po, salam aleikum. Po, aleikum salam, aleikum salam. Orna. Orna. Ja. Lesën e ti votës dujtën e që ka mundësi, dhe ta shpak sërgjat, po shpëmujnë i kuhtu dhe djana. Veç mundësisht në ndëgja për mes telefonit, në ndëgja për mes telefonit se ka përshka këtuat fani. E, tashat do të nëgjë o mirë? Po, mirë tash që si përshamu nga libra të krisuar qëllat janë të ohidhet marum shumë shum, shum, uh, lideratat shumë fjartë fjartë oh. ju që jo gjallar dhe kem besim shumë fjartë ju që do masë të ti Allah që përgjë fjartë bëllarimin e të bëhët bërgjëri të të tërdojë qëllë i e shumë i si qëtë në fjartëve të ula po një vjesëta me të tanë që kom një duen të ohidë i qëllisë fëtë muamit gëllë i shilom dhe tështë dhe mërcush për e mjetin e vetë për, për së qëllisë dhe tështë për ojgjën e, e vetë po për e bugu talimin i qëllisë fëtë moshën 4-3 vjeqarë e një më ditë ku i ka posë muamit gëllë i shilom kafdjek po. ojgjetina dhe sa ojshë amas të dite dhe po? që ka dëtët tërës dhe me sunës po, po së qërështë mua me e dhej për ebulutarimit dhe sa me djetër tërështë si eh, pajtua si ebulutarimit nuk ka vdek si kafirë po ka vdek si musimman dhe sa të djetër tërështë nuk pajtua nuk pajtua në këtën në dëmëtina që daj ka vdek si papi sëmëtar po e, me që të, tërështë nuk jam i kjojë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 të flasësh për obligimet tona që i kemi ndë e Allah të madnuar, të drejtët e Allah të kresat. Kjo është më të vërtet një, një angazhim shumë fisnik. është një, një kontribut jash zakonisht, i malë që ti i aja ja vetës e ti, vetës të në fjellime, shë pasajat e të tjerve. Kasi mirë matë që të takon, mirë matë që të përkjatë, por nuk do të të që Lëzimi i libe të ujit në kupto me rizu që fa dole libe që fletë për të ujit. Asë nga njere ka dhe libe që në to ka, ka e, nga njere te i kalime, ka, ka nga njere edhe, edhe, edhe të ndinën për ekstremizm, ekstumerat me pas ku dhe të njere që ka për lezat. Andhe rizu një libe të djetarët të njërë, po flastë partë të që ka kemi njërë Shqipët ashtë, tërsa asht, të asht, ka dhe tjera nuk dihune, por për shambull,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 tuna ka ndihmuar në argjendur e apo s'do kesh besimtar ti jemi mirë njos pra që na ka ndihmuar ka kontribuar për për për çershjen ton atëra ka thënë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam se Allahu nuk e dëjrat për xhehenimin e Butalibit është xhehenem mirë për i dërguar i sallallahu alajhi wasallam dënëson që zoti xhelalu ala e Butalibit t'i as ja voglën pak dënimin pasteti barabart dënim me këkë pa besimtar ti nga se kjo këtu tjetër ka thënë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 Mënajë shikojmë se i i i i kthesh dhe lezon do të jetë inshallah e mjaftueshme. Libri do shërem koment i librit bi tauhiden të dietarit Muhammed Uthaymin është libër shumë shumë i mirë. Andaj këshilloj që ta lexoni dhe ta keni në bibliotekat të shtëpive tuaja. Kemi një telefonat që inkadrojmë, ornë ne. Po presi. Po presi. Po, orna, orna po ndejojmë. Assalamu alajkum. A më i mund kohë u thonë? Po po po ndajë Borno. Në ndër të është tri pyetje, pyetja bora është pak mësoni tani ato realitet në problematik për momentalisht. Domthon moshtime të ndryshme ne për në Facebook, tash algoritmet sociale po një më përditshmë në çdonjëri po hyn këtu edhe të futet. Koma akuzat e ndryshme faqëllorëve të xhamatit muslimanëve, të cilat domthon vijnë këtu, në... fat fat keqsi domthon ana naçi boj namaz e në... xheroit e mundova me luftu domthon mesin ton keme luftu dhe mojnë më përbal më, më tulli farë njërin, kohën tonë dhe mojnë, më tulli farë ignoranti, kën tideron prej të të të vijuhn dhe. Pse? Kres, Kresishtë haqëllarë, panje dhe na. A por dhe shpak një qëarim që me treguqi dhe më thon, dhe njërin që li rinë vend, të të në nuk shon luft shamo, po. e miret me reten, dhe kjo është një loj që hafi. Po, që ashtë? Pyetja pa. Kjo e ty të hoqë, që peka mire në shlom haqin lëmë të njëtës ka thomë të javllot dy sëme Koronin dhe sënetin me ta. E tashtë ashtë hadithi saktë se thonë, po, edhe në kitë pikë dhe më thomë po flasën në mund grupe të devju më shumë që hadithi nuk ashtë i saktë e kinë se peka mire në shlomë të ashtë e libetin e ka përmene jo sënetin e tjirë kjo është e, e dyta edhe treta hoqë përshamull në se ke bonaj veper në gjahiljet të njërë po jo pë po e që tukadhim diko shperhiru të nëthon jot Allahot, se s'ke dit me vonjet po përhiru të nëthon veç që tukadhim a shperblete dhe këtë kjo punë po e qartë ashtë e kjartë, Allah ju rujt nëse kështë e basë në nësim pjotën e parë pak më zgjeru se me të vërtit po. ona qesë një së datë pala kutme Allah ju rujt po e qartë akuzimin dhe i hoxalarve gjematlive muslimanve pëse nuk shkuen luft normalisht, një nuk mund timit shkëpotur nga realiteti që ndodhë. Vëqanërresht, kur tash bota, është bërë një fshat i vogël. Aja që ndodhë në qështësaj, me shpejtsi të ma dhe kalan në qëshin tjetër. Të të dhe të rimesht, po bëmi pjesë të problemeve, të konflikteve që nuk kanë të bëjnë drejt për e të meneve, por, po, po bëmi pjesë të tyre. A në kanë të botës. Madin nga një herë, edhe do të të po detyrohemi nga qarësit të ndryshme të pozicionuemi, të marrëm qëndrime, edhe pësë ndryshta marrë janë me këto punë, nashvendohes nga agjende e punëve tona, e angajimeve tona e kështë të marat. Dhe veçanër eshtë njerëzit të cilet nuk miren me atë që u përket, nuk miren me atë që është e dobishme, nuk miren me atë që u tako natyre, zakonisht ata në gjallin kësi probleme, konflikte, dhe këtë zakonis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 muaj Ramazan dhëtë bije në një vapt madhe. Dhe, kemi marrë vendim që muslimanve të obligojmë agjerimin në muajnë djetorë, në vend të muajtë nërë. Dhe kush nuk agjeran djetorë, është shkelë si parimin fetare, është i një randë dhe më katar i ronë, me rritën dënimin e Allahotë dhe delshkresar. E që ka me bu na ma, ma gjeru duhet apeshe, pas kanë thonë në gjellartë, duhet me gjithu në Ramaz Ramazanin vetur, apë shë e ka në thunë kush nuk e banë është më katar, anë obligon këllit dhe diqen? Absolutisht, është e pavlirë. Pëpse? Kase bjen dësh në jetë kuranur. Ajë që i obligon dikuj diqka, ajë që të regon se si qka duhet dikush me bo, nuk është njeri, veçanërisht, ju jo ignorantët, ju jo gjahilat, veçanërisht këtasë janë ata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 dhe i fundit, i fundit është ajë që i takan të fletë për të punë. Andaj, nuk në banë kjo përstupi, asë në banë mund një keqë për vetën ti me mu, se unë një më të buhë dhe shka keqë, mund vjen keqë që ajë ka shkaktu vetës i probleme, përgjithsi paralogje lewala, për shkaktës përzijet e kuni u kita kartë. Kja është ajë që ka mund të thimë, nga se edhe në vaktë pejgamberitës o sallë, ka pas njerëzë, që disa veprime të pejgamberit sa sallallahu alajhi wasallam i kanë cilcsuar si veprime çecora, e kanë cilcsuar si koprac, e kanë cilcsuar si njerëj që nuk e dhan Zotin, nuk e ka përfitat Allahut, ka pasur atë vakë njerëz aty madje kur është revoltunë andajty në Omer radiullahu anhu, ja Rasulullah. Çfarë shtavor? Çuish po i thuash pejgamberit kësot? Një njëri i ka thonë pejgamberit sallam kur e pasurin, ka nda pasurinë këun, ty takon kaq, ty takon kaq, nga lufta ty takon kaq, o ja, ka nda pasurinë. Njeri është të që thonë, ojë dërguarë e Allahot, inë haë qismëtun, la i ridu biha vajhë Allah, la i radu biha vajhë Allah, këa është një, këa është një ndarje, që nuk pësunuët me te kënaësijë Allahot. E kësh nuk pësunuët e kënaësijë Allahot? Kësh? Muhammedi sallallahu a sallam, aj nuk pësunuët e këti pësunuët e kënaësijë, Ka thonë mirë, oj dërguari Allah, i Allahut, më lejo ti a kaput i kokën këtij këtij këtij dy ftyrshë? Si po merr guximeton ti kështu? Muhamedi sa më tha, "Lere, qase do dalin pas ti njerëz të kthill të cilët nga një nga një kënd i ngushtë i dyra, nga një nga një diapazon i cekët i dijes së dyra, të cilët e lexojnë Kur'anin" Por nuk kalon zemra atyre, nuk e përpunojnë ata, ata së kuptojnë Kur'anin, por e lexojnë vetëm lexim sipërfaqësor. Dhe të sillet pastaj fatkeqësisht do t'i thonë edhe të tjerëve, sikurçi i thonë pejgamberit sa sol se nuk jeni të sinqertë e nuk jeni të devotshëm e nuk jeni të udhëzuar e kështu me radhë. Ata nuk janë kompetentë. Voi ndëruar nëse tregon, po them ty dhe gjithë shikuesit e tua.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 Dhe ai gjykim që kanë dhënë puntorë e e, e shitur në Albanistonë? Jo, ti qieshur pgat çenka ai gara dikush polun me siguri. Qse ata janë kompetent me ndirxkim? Sonëti Hamburg, nuk është ai autorizuar me çunbur dikan. Andaj valla edhe mu bën këtu me çirtum subhanallahu. Së duket dikush polun me këto zona. Qish ka mundsië që është çort absolutisht i autorizuar, as i thirrën, as nuk din, as nuk është kompetent fare ai mendzik subjektime. Nuk din menzirë këse që kemi. Nuk din menzirë. Asë nuk është kompetent. Në kjo është një fitënë. Fatë këtë sirë si njërë që njërët obligojnë. Gjera që s'na i ka obligu Allah Gjellewala. Asë nuk ne ka obligu pegamberi sërë Allah. Nuk ka mundësi Allah Gjellewala vëllaj këtë popullë. Me e spravu. Me hëgjelar që qarët dhe vjuar kërë vëllaj. Ja. Së është e mundëshme. Së është e mundëshme.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 ignorant, jahil, ai që flet pa dije, ai që flet për aq nuk e ka. Prandaj unë mendoj se nuk duhet më u marr metaforën. Nuk duhet absolutisht ti faktorizojm. Nuk duhet absolutisht që t'ua kthim kokën, le të miren mes vete. Zotën kanë fillu më u marr mes vete. Edhe kanë më u marr mes vete. Ata që ditë dje bashk një hoç e kanë shpall renegat ose munafik, janë harxhu xhallortsh.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 vepërci që bën gëlljat edhe se ke pas për hir të Allahut azh o xhallahut. At vepërcisë që se ke pas për hir të Allahut nuk mund të shprehëson në shpëlimin e saj. Por nëse nuk me e saj në kumencim me me shpresosh shpëlimin e sajrat, nëse ke boni vepër të mirë, Allahu xhallahore me siguri ndoshta për shkak të asaj të mirë të ka uzu që të mirët e tjera të i bësh për hir të Ti Allah me shpërbly. Edhe kjo është ulë. Andaj nuk jet pa u shpërbly ajëri që bën mirë. Por në qëfë se dënë që shpëlimi ti me qenë edhe në botën tjetër, duhet të abonë për hirtë Allah të manduar. Kemi telefonat inkuadrojmë, duket, e inkuadrojmë, nuk është ta kemi zgjatë në këtë pytja dhe është këpunë të lidja, pas do qoftë, dhe resa të inkuadrojat shikurës i radhës, unë duhet që e, dë vazhdojmë me pytje që i kemi për mesë asimesit, edhe për normalisht,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 me pas lejet kjerët. Përveç në Arabinë Saudite. Dhe Arabinë Asudi këtë e ka bërë përshka këtë natyre së shëqenisë që e kanë. So të irëso të gjindim modalitete të përshtatëshme që nuk bië ndeshme atë venë, me traditën atë i venë, me ndërtimin shëqenur të atë i venë ata e din se rregullon kët. Tashon qum na pikë ja të mia, ja kja çe keni ndrashna. Leja ta njërt, ata din bon me punë dinë më morr. E dinë ta pse lejojnë, e, e dinë ta pse ndalojnë. Kan ata dietart, vetë hojalarte, vetë vet, ikan ta ekspert, vetë hiç pa uchunë mikadush kam buaj dinë atë çka po më mir. Na përvetën to dinë çka më po po e dinë vallai. E lejuara është e lejuara sigurua të ket, kër, atë ket, le të kët, atë kro kët, kët ose lejuar. Mbra na rregullat sheriaut normalisht nuk bëjmë othu pas ta i larkë vete, të reglantirë, por a lejohet me pas lehet kirit, a lejohet me igra kirit, lejohet, lejohet dhe lejohet dhe kurzo që thëtë se dikush prej agjolarve i kalon të kondortën, besoni se i ka gënjër. Në shpeshere, lekohen emrat agjolarve të njohër të këni, agjolarve që kanë kontribu, agjolarve që kanë përfitun njërë shpe të të në dhe njërët mundon që të etiketojnë me n në lloj prapambëturie me një lloj uh, mendelëcie, duke thënë se ja shikoj këso i prapambëtor është nuk lejon që gën gënien. Gënien nga se hojlor etil nuk thoin kështu dhe nuk kanë thën kështu, pra nuk duhet të përdoret kjo për spekulime dhe manipulime, nga se çndrimi i lor katrim është tejet tejet i qartë. ë uh, kur bie me flight thot po humbe pak vëdi dhe po trembel. Merabdas, kur bërë më fëtë, le zëjë lutët e gjumët, të mbërujë muslimonit të këja tëja, dhe me lejën Allah të mannuar, largohet kë në shë Allah të. Ju bëjnë njerë zë mirë, por ata më këthej më të këqë. Kënë dodë me familë në burët. Qëka më prapazonit të bëjë? Banë mirë, banë mirë. Gëse Allah u Gjallë lewala thotë, wëla të stawë ilë hasënet, wëla sëgjia. Idë fa' billët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 pafundoj. Selam alejkum qofir. Ka donse nom e ke pishon disen. Shkon e vojë në martë tjetër. Ki çeh mor për abo dekën e duat banë, marr për çef. Obligim është të namozesh në rregull. Se si ti e apsalom namazin krym? O ande mas namaz, si ti apsalom me pi ujë, mu çup i vënit mul dikun tjetër, të të sprish pun. Nuk ka diçka të keqë gatrit vetë. Eee çfarë rëndësie ka dyre çata namaz në xhami kur ti më para më fort më fala më. Kësht vejë për e pëlqyre mirë, në ka përësit për të pejgamberi sër Allah sërmë ndë e kje shpëllim për këtë qërtje. Emri warda, a janë emrë ward e dhe warda. Ward është të rëndafel, wardetun, apo dhe më në është një, wardetun, një të rëndafel, warda, që lezot nga se të janë gjënë në rabi kur në nëllë është bëtë si hë wardë. E të nga në duke si më konë a, warda. Në Word shum, shumë dantofilave. Prandaj word nuk e kisha thonë me njitë për nuk për i shpun, është e më njëtë për mashkullin, por word nuk prish punë, është jamën e mirë aftë. Ëh. Kam fëmijë me shumë gjenetike, shumë botë ndërvas, buri kërkon të shkoj, unë nuk kam dëshirë të shkojë donë këshill. Do të më tregu burret se a dën shrem për djalin apo dën mia vështirësu gjendën, çfarë po ke qef. Nëse dën mia vështirësu gjendën më tepër, shkosh huaj Maria s'ka nevoj. Ai ka blime shëndetsore, buat nervoz, kone pëlam caktum. Por çecem me Kur'an. Bera atmi pran, lexoja surën Fatiha. Lexoja Allahu la ilaha illa huval hayyul qayyum, ayatul kursijin tasbiddon. Lexoja kul a'udhu bi rabbil falaq, kul a'udhu bi rabbin nas. Qendai me Kur'an, çecethmin me Kur'an. Msoni Kur'an për vetën e juaj, mësoni Kur'an për të pasur me dikujt më nezu që është e kërkuar. Prandaj me Kur'an jome ai malija.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 obligimet e burrit ndaj një gruaje që ia punon këtë të më gjatë. Apo shpresojmë ndonjëherë të përgjigjemi për këtë apo të bënd ndonjë mëson tetë inshallah, kjo pyetje aftë. Disargumente dhe kështela për martesën mut'a. Për me më dal jashtë vendove. U martu me dikën me afat saktum për letër, haram e ndaluar. Nuk është martesa hajgare. Pejgamberi shoazim ka thonë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 Ase kjo bien dash me të gjitha objektivat dhe qëllimet e martesës islame. Ka se kur dy çifte, eh eh kur dy çifte ndërtojnë një bashkëditorje, kanë obligime. Atë çu rdo iki gru, ket shteti din, gjikatën që ket diku, nëse diçka ndot, atë e thim nëmën tëndin dhe ty thir nëmën e saj. Ti duhesh me, me me me dëshmu për të di çka qysh grujë huaj. Çysh boj gruaja të gruajë huaj. Jo se grua gruaj, e ku gruaja oti kjo obligim ndaj saj pra. Vendbanimi është obligim, bashmbathja është obligim, ushqimi është obligim, kujdesi është obligim, mbrojtja është obligim. Obligimi kë? E qysh obli, e, e ki grua e, e, gru, e kurrë ndaj saj sikoj obligim, as bën kështu. Andaj martesa në shërjot ka qëllime, ka synime e ka objektiva të vetë që duhet të realizohen. Ka obligime tendencialta me zburit të në gruas, obligime. Edhe gjitha këto Në këtë rast nuk janë, nuk janë absolutisht të, të zbatuashme. A së zbatuar. Dhe kjo është ndaluar dhe nuk lejohet. Uh, thë ashpjega, të hojgjë në shpjegë, a është për mirë të martuhen vazin me burat që duen të martuhen që duen të martuhen ga dyher apo të tjenë pamartuare të pamartuaret bëjnë zhinon me burat këmëve tjene? Nuk bëjnë këtë këtë këtë këtë këtë këtë këtë këtë këtë këtë këtë këtë këtë Çu është krasot merzemazor. Rahmanisht në vajza që doën me u martu, e senc, dre alhamdulillah, nuk ka asnjë krize, apo nuk ka asnjë krize që valla tash ë nuk ka fëmë me çka u martu. Jakomë bo zinë, jakomë konguria dita dikujt. Nuk ka asnjë krize. Ka lhamë djemtë sa të dush që kimu si me gjithë një më gjithëni djalë pimë u martu si gruaja e parë, por, por kë dëshirë me qenë siguria dita dikujt, dhe kjo bëhet me pëlqimin e të prindit dhe me marrveshje. Në rregull bëhet, s'ka problem skopën kam kërçur tani juuar fatarisht por dua të them që larga so e ç'më bosen ajo zinoja ertë fleshë ështëën dytë ne kemi pas sonte me fol për zinoan por kemi lënë për mësonarshun që të japim hapësir sonte për pyetjet që kanë ardhur nga ana juaj andaj zinoja ertë dytë ertë flesh të nuk krahasohet absolutisht martesën prandaj femra duhet të martohet martohet me atë që don me martohet me ma atë që pëlqen Ma thot mat ç'është i miri devocioni ses me kën martohet? A do t'jeta i burri i saj, a do t'jeta e gruaja parë e tij, a do t'jeta gruaja e dytë i gruja dy dy kjo pason një kushem rëndësi. E rëndësishme është ç'të bëhet, sin bas rregullojë seriotet, sikur të pauplin nëbumë Marifat y humë behor. Ja duke shme marr gruën e dytë, e kur të marr gruën dy e dytë, e ndërton katin e dytë shtëpisë tij me e rënëu katën e parë. S'ke bukurgjeç të pën kat të parë. Andaj duke e marr gruën e dytë Rënu, më rënëu artist megun e parme apo problemi me, me kësart zgjidhni, po, ka zbuar kështu. Mirpo, vay marveshje, më mirë kuptem. Ka një sim e pa xelëzic e caktuar, kjo është normale, por ju jo jeni në atmas që shkaktojn probleme dhe vjen deri te te shkputje e raporteve bashkëtorë, ju jo jeni këtu mas. Në qoftë se kjo bëhet mëyra të rregullta, sipas rregullave fetare nuk prish punë edhe tië zgryja e dytë e dikujt apo e tretë e dikujt, ka se është editur që në islam një burr ka det me i pastë katëgra atikë nuk na vjen marrë me thon kët kurr, as nuk kompleksohemi nga kjo kurr. Sigurisht thonë, "Qish fjalë janë apo e le po theja e le më pas, po më pas gjunë par, gjunë dytë që ti i kin kujdese. Ti kujdeses për tu. E jo më pas 2-3 tira apo të rrugëve që zot na rut, vëç i kesh par dorë" E veç er shpun e printo e pastaj nesër mos mu as një dinar për tose jap as për verzhbathje e as për ushim për asgjë veç për shfrytzimian kjo ju pëlqen javza kjo s'kogu atash janë më bo po kanë çefa po e kjo po ju pëlqen kështu ajo me rregulla që ka me ftyrë të barkë시 pëlqen Dhe kjo është ku e mrapsh tallahu na ruajt kjo është ku e mrapsh që ka or kështu që neer më mnu me çka është e mira më bue keq çka është keq më bue mirë andaj duhet të them ç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 na na muncovcha ta ruajim deri në Facebook dhe të vdesim të ndershëm. Të jetojmë të ndershëm, të vdesim të ndershëm. A ju sigurisht juna ka porosit Allahu Jellehu Ala dhe i dërguar Sallallahu Alaihi Wasallam. Zoti ju shpërblet për vëmendjen dhe për cilin deri në takimin e ardhshëm. Asalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ta -ru, ta -ru.